І чого соромитися? Тіло мала досконале. Надто вона соромилася на початку, коли ми ще не мали власної квартири, а знімали кімнату в чужих людей. Я прагнув її невситимо. Ледве міг дочекатися вечора і, прийшовши з роботи, одразу накидався на неї. І все ж, і в цьому вона була вища. Вона любила щиро і возносилася, і розчинялася в любові. Вона боялася, що почують хазяїни – які мешкали в сусідній кімнаті двокімнатної квартирки, і наше ліжко стояло опостінь. Особливо боялася скрипу нашого власного ліжка. Я часто грубо жартував, сідав на ліжко і починав розмірено гуцикатися на ньому, або просто розхитував його рукою. Марійка тоді втікала з кімнати, таки до сусідів. І одного разу пожартувала теж, сидячи спиною до дверей. Я похитував рукою ліжко, а вона тихенько вийшла, вернувшись, мовила. Я сказала сусідам, що ти привів якусь хльорку. Обоє довго сміялися. Звичайно, це сон. І такий сон снився мені не вперше. Навіть тоді, коли з Марійкою ще нічого не сталося. Пробудившись після такого сну, я розповідав про нього Марійці і казав, «Давай перетворимо сон у реальність». І ми перетворювали. Тепер же Марійка, сірий екран, і розказати їй сон несусвітенно, тяжко поглумитися з неї. І привиділося мені, адже не тільки цим була дорога мені Марійка. В її руках оживали предмети і все довкола, і вона вводила мене в свій світ. А оце живе тепло все довкола неї ставало поезією. Я сам ставав тоншим, поетичнішим і ніжнішим і тільки смутно відчував, що все це від неї. Це не була екзальтація, аніж штучно створена атмосфера поетичності, як та нині вміють робити деякі естетично грамотні дівулі. Віля неї почувався певнішим, кращим, міцнішим. Збагнув це тільки тепер. Отже, суть людини не тільки в тілі його, але ж... Чи... Пішов містом у чистому прозорому небі високо-високо летіли дві ворони. Крум-крум-крум. Дзвінко-дзвінко лунало з високості. Вони то діткалися одне одного, то майже зливалися, милували одне одного, і світ унизу для них не існував. Мені стиснулося серце. Прокурор, до якого направили Олега, був як новий гривенник. Молодий, рум'янощокий, ще не замацаний криміналом до липкої байдужості. Олег йому сказав, що про шофера вантажівки йому розповіла перед смертю дружина, вигадав по дорозі в прокуратуру. Одначе прокурор відказав, що оскільки дружини немає, а свідчення це ніким більше не підтверджене, протест не приймуть, та він його й не буде подавати. Олег повагався і розповів усе, як є. Прокурор довго нічого не міг утямити, дивувався, не йняв віри, а трохи повіривши, мовив, що мусить порадитися з шефом. І повів Олега на другий поверх. Вони сиділи в приймальні. Секретарка кудись пішла, двері до високого прокурорського начальника були нещільно причинені, і вони чули, як той високий прокурорський чин комусь розповідав про свою поїздку до Сінгапура та Мельбурна за досвідом. «Похвалявся, як йому і ще одному колезі, там було добре. Готелі першорозглядні, вартістю 500 доларів на добу, з усіма вигодами, холодильники напаковані». І Олег підрахував, за 20 діб ці двоє витратили 20 тисяч доларів, а в них у заповіднику руйнується цінна історична пам'ятка. Корпус – чобіток 16 століття, там тече дах і прогнивали балки». І вони не можуть вибити 10 тисяч гривень на ремонт, аби прикрити дах та взяти стелю на швелери. Який той досвід? Там інші закони, інші кодекси. Даремна трата грошей. І приймальня прокурорського начальника обладнана дубом, обставлена наймодернішими меблями. У жовтій шафі за голубим склом билася муха, і Олег подумав, що так, мабуть, в цьому приміщенні б'ються люди. А потім йому чомусь майнуло в голові десь чути, що хранителю Лені нового тіла, що ночі сниться жахливий сон, буцімто в саркофаг з тілом вождя, залетіла муха, і хранитель божеволіє з жаху. Високий прокурорський чин довго не міг тямити, що й до чого, і наказав рум'янолицьому прокуророві сходити на квартиру до Олега та записати на диктофон свідчення Марійки.